Dëshmoj gjithashtu se Muhamedi është robë dhe i dërguar i ti, krijesa me e mire Allah që ka shkellu në tokë. A i e përcoli mesajin, e kreua manetin dhe e këshiloju metin. Duk e lënë popullin në një rukë të qartë, krejtë të qartë, në ata në tesh në soj si dita, nuk devjojmë presaj vetëm se a i cili kërkon vetë shkatërimin. Po zotë fale dhe bekoja ata, vlezërit e ti profet, familin e ti, shokët e ti, dhe gjithë pasuesit e ti besnik deri në ditën e gjykimit. Të nëruar shikues, në emisionin e sotëm, do të flasim me lejnë dhe përmetin Allahot së fana o tala për një temë pak sa të veçantë, por jo të vështirë për të kuptuar nga besimtarët, nga ta të cilët Allah së fa në otala u ka dhuruar dritën e lëvëzimit. Jeta e kësaj bote është sprovë. Kështë ligja Allah së fa në otala. Njëri u qoftë musliman, apo jo musliman, nuk mund të shpëtoj sprovëve të kësaj bote ma dhe ato janë të një pas njëshme. Allahu Subhanahu Wa Ta'ala në Kurani në famëlar të thot, lëkad khalëk në lë insane fi kebed, ne kriua më njeriun dhe a i do të luftoj në vështirësi. Por, Allahu Subhanahu Wa Ta'ala gjdojgjë e bën me urtësi. Edhe së prova ka urtësi në vetë, e për këta Allahu Subhanahu Wa Ta'ala thot, Wa balawnaahum bilhasanati was-sayyaati la'allahum yarji'un Ne i provuam ata me të mirën dhe me të keqen me qëllim që ata të ktheheshin në bindjen tonë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala Ës shumë e rëndësishme për ne që ta njohim këtë ligj të Allahut subhanahu wa ta'ala ta kuptojmë atë të njohim shkaqet dhe urtësinë e tij e të mësojmë se si ti parandalojm fatkeqësitë dhe dëmet e tyre. Faktikisht, njerëzit në lidhje me këtë çështje kanë perceptime të ndryshme dhe kjo në varësi të studimit të li, të librit të Allahut subhanahu wa taala Kur'anit pamolar, të kuptimit të tij dhe zbatimit të tij në praktik dhe jo vetëm të librit të Allahut subhanahu wa taala por dhe të traditës profetike ose e thënë me një fjalë të shpalljes hyjnore. Nga Kurani i famullart dhe tradita e profetit sallallahu alaihi wasallam kemi mjaft shembuj për të dhënë një panoramë sa më të qartë tek kësaj çështje. Por dhe vetë realiteti i jetës së përditshme është një dëshmi e gjallë Midisa njërës, fatkesit bjen njëra pas tjetërës. E me një që të ta, ata nuk duan t'ja di në rrëth shkajsheve dhe pasojave, apo për të ruajtur nga fatkesi nuk din se shfar të bëjnë. Jeta e tyre në këtë bot, kalonë brengë breng, pas breng, brengu dhe halë pas hali. Endoshtë ta në botën tjetër, nëse nuk pëndohen, Allah unaruajtë dëshkimi do të jetë i pafund. Kjo është jeta mirrane e atyre të cilët i kanë kthyer shpinën për kujtimin e Allahut subhanehu ve teala. Pikrisht për këtë kategori njerëzish Allahu subhanehu ve teala foth. Waman yashu an dhikri Rahman nuqaylahu shaytanan shaytanan fa huwa lahu qarin. Wa innahum la yasudunahum an as-sabil wa yahsabun u hasabun annahum muhtadun. Dhe kushdo që largohet nga përkujtimi i të gjithë mshirshmërit të Allahut, ne fotallahu subhanahu wa taala do t'isaktojm, i saktojm ati një shejtan, një djall, i cili do të jetë mik dhe shok për të. Vërtet, ata djajt i pengojnë njerëzit nga udha e Allahut e megjithatë mendojnë se janë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 allo patjetër do t'i jap. Dhe ai i cili zhytet në dynja do bëhet prej gafilve të pakujdesshme të shkujdesurve ndaj botës tjetër, njëri tillë as shumë larg ovzimit. Ky njeriu është dhrit shkurtër. Shikimi i ti tij arrin derisa atje ku vendos këmbët, nuk shkon më tej. Ka shumë mio besimtar laik dhe ateist qi pretendojnë se janë të ditur. Mburën dhe krenohen se kanë mbaruar universitete. Apo kanë marrë grada shkencore. Qi dinë kaq apo as gjuhë të huaja. Por në të vërtetë ata janë ignorant. Nga të parta ndëruar ka thënë çdo njerëj që kundërshton Allahun është ignorant.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 se çdo njeri që e kundërshton Allahun subhanahu wa taala është ignorant. Këtë mendim ndajnë edhe tabiinat pasardësit e sahabëve. Zoti i qoftë i kënaqur me ta. Nuk konsiderohet i ditur ai i cili thjesht di apo ka mësuar përmendës disa për kufizime e teksteve, pa i materializuar ato në jetën e përditëshme. Ditori e vërtet, është ajo që bën njëri unë të devotëshëm e të përkushtuar dhe Allahot së fana o tala. Ta Sikur se fota Allaho i lartë madhruar, in nema jehshallaha min i ibadihi el ulemau. Me të vërtet, ata që i friksoen më shumë Allahot, janë, nga robrit e ti janë, djetarët. Ibn Mesaudi radiallahu anhu, thotë, S'firq respekti ndaj Allahut subhanahu wa taala është detyrë, ndërsa vetkënaësia është ignorancë. Fal mshirës dhe mirësisë së Allahut subhanahu wa taala, elhamdullillah, njeriu i është lehtësuar çështja e udhëzimit. I është lehtësuar çështja e lumturisë së përshtatshme. Allahu nuk e mundon njeriun me qështjen e udhëzimit, për kundreja ka lektesuar atë, nuk e mundon e të angarkoj për tej mundësive. Janë dy mirësit për dashme. Mirësit të cilat Allahus Fanao Tala ta u a ka dhuruar të gjithë njërezve. E pa dyshim, këto dy mirësi përbëjnë thejlbin e udhëzimit, përbëjnë thejlbin e lumëturisë përjetëshme. E para, e se Allahu sëfana ota ala i krijoj njërzit në natyrshmëri të pastër. Dhe dyta, se Allahu sëfana ota ala i dhuroj njërzimit një udhëzim të përgjithshëm në përmjet shpaljeve të shenta dhe profetve. Allahu i krijoj njërzit në natyrshmërin e pastër. Njëri unë nuk lindet më katar, si kur se pretendojnë të krishteret, për kundrazi, ai lindën në natyrshmërinë e pastër islame janë prindrit ata të cilët e shndrojnë e kthejnë në hebrej, të krishter apo ziaradhrues sigurisht e ka ardhur është transmetuar në hadith endersai i cili jeton dhe vdes si musliman ky e ka ruajtur natyrshmërinë e pastër në të cilën Allahu subhanahu wa Ta taala e ka krijuar Në një hadit këtë si Zotë i lartë madhëruar thot, i kryova robrit e mi me besim të drejtë, ndërsa djajt janë ata që përpishen t'inzirin nga këj besim, duke u andaluar atyra të që unë u ale jova, dhe i urdhrojnë që të më bëjnë shirkë pa kur farë diturie dhe argumenti. Mirësia e parë, thamë, Allahu i kryoj njerëzi në të tërshmërin e pastër. Endërsa e dyta, e se Allahus Fana Otala i udhëzoj njerëzimin me një udhëzim të përgjithë shëmë në përmjetë shpallive hynore. Pra, krasë në të të cilën Allahus Fana Otala e kryoj njerëjun, që mund të aquajmë udhëzimi i brëndë shëmë, instaluar në shpirtë.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 ne i të reguam ati të dy arrugët, pra njëri u ti të reguam të dy arrugët. Ja shartësuam rrugën e hajrit dhe rrugën e shërrit. Dhe një ajit tjetër, Allah së fana o tala thot, ka të bejje në rush dumin e lgaj, ta shmesh të bër e qartë, është bër fare qartë, e vërteta nga e gabuara. Pra njëri u nuk ka rësye të justifikohet për devijimin nga rruga e drejtë. Se shdo gjeshë, jeshë sjaruar si pas zgjedhjes si që ben, do t'a këtë dhe shpërblimi në botën tjetër. Ndërsa kategoria e dytë e njërëzve janë t'u dhe zuarit, ata të cilët shohin me dritën e Allahut s'u fanë o t'ala. Ta ata e legzojnë librin e Allahut s'u fanë o t'ala, ta e kuptojnë librin e Allahut, e njohin të vërtetën, njohin shkashjet e fatkesive, dhe dinë se si të largohen prej tyre e të shpëtojnë prej dëmeve të tyre. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot: "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum waya'fu an kaseer." Çdo fatkeqësi që ju godet është për shkak të asaj që kanë korrur duart tuaja dhe ai falshum. Në shpjegimin e këtij ajeti i, i kryma një komentues tjetër i Kur'anit Allahum Sherof thot: "Çdo fatkeqësi që, godet un, që jo e godet njëriun, qoftë ajo e vogël apo e madhe, është për shkak të gjunoave të tij." Në përmjet fatkesive Allahus Fana Otala e falë besimtarin jashluen gjynahet dhe ngrejnë grada të, la, të larta në gjenet i e përshpërblime të cila nuk mund të fiton të me gjëtjetër përvesen në përmjet së provave Ja pra, kështu e kuptoj një jetën besimtarët kështu e kuptoj një jetën të mëndshurit e të urtit e kësaj bote Ata që e njohin Allahun së fana vë taala. Ne duhet i shohim fatkesit që nga godasin mesyrin e besimtarit. Mesyrin e besimit. Duhet i shohim ato dhe ti trajtojmë, ti analizojmë, ashtu sikur se nga mëson kurani famlartë. Pa dyshim, kjo do të nga lehtësoj zhivjen e problemeve Në këtë mënyrë ne do t'uapresim rrugën shkaqeve të katastrofave dhe me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala do t'i kapërcëjmë vështirësitë dhe situatat e vështirë, situatat jo të këndshme në jetë. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa ma yaqiluha illa al-alimun." Dhe këtë nuk e kupton askush përveç të diturve, ata që kanë dituri për Allahun dhe fjalën e Tij ka të disa probleme, apo mirë themi njërzit shfaqen disa probleme në lidhje me këtë qështje, të cilat me ndovaj që ti trajtojmë në vazhdim. Shumë njërës e kanë fare të lehtë që gabimet që ata bëjnë të afaturojnë të tjerëve. Nëndoth shpesh që sa po përbalëm i me ndo një problem, me njëherë fillojmë të akërkojmë atë shkakun e ti në faktor të jashtëm. Përse? Për të justifikuar akuzat tona ndaj të tjerëve. Kjo në fakt, tregon dobesin ton, tregon, mangësin e vullnetit dhe dëshires e mirë për të ndryshuar, për të ndrejshur gabimet, tregon, paftësin për të mbajtur ndaj veteve tona që ndëndrim kritikë. Sikur se cili prej nesh të merë të përsi për gabimet e ti dhe të mos u drejtojshet të tjerve atëhere ne do drejtojshim për të ke vërteta. Do të drejshnim gabimet dhe përpasoj do përmisoj jetë a jonë e do të zgjitheshim problemet tona. Ne kemi dhe një problem tjetër. Gado një herë harrojm mirësitë mëdha që na ka dhuruar Allahu subhanahu wa ta taala, siç është mirësia e shëndetit, pasurisë, e plotë plot mirësi të tjera. Allahu i lartëma dhuruar thot, "Wa in ta'udul ta ni'mat Allah la tuhsuha." Nëse ju do të përpiqeshit të numëronit për mirësitë e Allahut, nuk do të mund ti për kufizonit ti radhitnit ato ti numëronit. Nga ana tjetër, kur na godet ndonjë fatkeqësi, qoftë e vogël zemrohemi. Nuk nga vjen mirë, zëtë në ruaj, ka nga dha, dhe nga ta, që i përbuzin mirësit e Allahut, së panë o tala, dhe shfashin zemrim, ndaj saktimit e Allahut, së panë o tala. Kjo nuk është pre drejtsis. Në duhet a kuptojmë se mangësia në bindje ndaj Allahut, së panë o tala, është shkaku kryesori fatkesive, që nga godasin. Allahu i lartë madhëruar, duke përshkruar, Gjëndjen e njëriut të pak nashur thotë, Innel insana khulika, khulika halu'a, I dha mësehu shërru gjezu'a, U i dha mësehu lëkhejru menu'a, Ille lë musallim. Vërtet njëriu është kryuar i paduruar, I asaruar i pak nashur kër i bje fatkesia Dhe dorë shtrënguar kër i e pen të mira përveç atyre që janë gjithmonë të kujdeshëm ndaj namazit të tyre. Ne gabojmë shumë. Ne u bëjmë pa drejtsi veteve tona, por dhe tjerve, me apo pa vetëdje. Ne nuk i kushtojë më rëndësi përmërisimit të gabimeve dhe të metave tona. Dhe atëhere, kër nga godetë ndojnë fatkesi, në vetët, në familjen, në pasurin ton, zotë në ruaj, ka për një pjesë të madhe shprehin abi, po Zoti na ruaj ka dhe nga ata, të cilët shprehin pak nëjsi dhe zemrim në Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu ve kjo nuk është për drejtësisë. Ne duhet ta kuptojm fja, drejt fjalën e Allahut subhanahu wa taala, i cili thot: "Leise bi, bi amaniikum wala amani ahli alkitab men ya'mal soo an yujza bihi wala yajid min dunillahi waliy wala nsiira." Nuk e si pas, nuk mund të jetë, se nuk do të jetë si pas dëshirave tuaja o musliman, dhe asë si pas dëshirave të iftarve të librit që fut e të krishter, ku shdoj që punon, të ligën do të shpërblehet për te, dhe përveç Allahot nuk do të gjejë ndihmuës dhe asëmbrojtës dhe vënd të ti. Shumisa djetarve janë të mendimit se këja jetë ka kuptim të përgjithshëm, flit për i jo obesimtarin dhe besimtarin. Qi të dy do të shpërmblehen për punën e ligë. I jo obesimtari do të shkohet në zjarr për shkak të mohimit të Allahut, panaotale dhe për buzje smerësive të tij. Ndërsa besimtari do të shkohet me brenga dhe hallë në këtë botë. Ebuhureyra radiallahu anhu na tregon se kur u shpall ky ajet, çdo kush, çdo që punon të keqen të ligën do të shpërmblehet për te, musliman të, muslimanët u shqetësuan shumë. E njëri për tyre, që më shqetsua ishte dhe Ebu Bekri, radi Allahu anhu zoti qofti kënashur me ta, mëj mirë i njëri pas profetit sëllallahu aleyhu sëllem. Besimtari mëj mirë pas profetit sëllallahu aleyhu sëllem. Dhe mëj mirë i njërzve pas profetve, radi Allahu anhu zoti qofti kënashur me ta, a i shkojt e kë profetit sëllallahu aleyhu sëllem, i frikësuar dhe tha, o oh, hidërguri Allahu, dhe vërtet kjo është gjithë frikëshme. Si mund të jim i qetë, kur për së gje do gjedën dëshkoemi, si të regulojmë gjendjen tonë? Ndërsa profeti sëllallahu a.s. i tha, o e bubekër të faljtë Allahu. A nuk lodheshti? A nuk mërzitesh? A nuk të bie më fatkesi? Po tha e bubekri, A të herë, thë profeti Sallallahu alaihi wa sallam, pikrisht, kjo është shpërblimi që u jepet juve besimtarve. Ndallim me kajq në fund të pjesës e parë të këtje emisioni për të vazhduar, inshallah o të ala, në pjesën e dytë pasin pauze, es-salamu alaikum, u rahmetullahi wabarakatuh. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala resulillah. Ta kojmi në pjesën e dytë të këti emisioni, jemi duke folur për fatkesit dhe gjunahet dhe lidhjen me styre. Në dytë kuptojmë drejt tekstet e shëriadit, sepse ato janë drit dhe udhëzim për jetën tonë. Fatkesit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 do të nabjen njëra pas tjetërës. Dhe keshëm keshë, do të shkoj puna, dhe risa të pendohemi të kallahu, s'pana o t'ala. Zidhja është në dorën tonë. Ndryshimi vjen nga vetë ne. Të pendohemi sincerisht të kallahu, s'pana o t'ala. Zotë i lartë madhëruar thot, Inna Allah la ju gajru ma bi kaumin, hatta ju gajru ma bi enfusihim. Allahun nuk e ndryshojnë gjëndje në një populli gjunahë qarë, dhe risa ata vetë të ndryshojnë gjëndje në tyre. Përpjekje dhe eksperimentet tona në gjithmonë kam për të dështuar, dhe risa të u zohemi në rrugën e drejtë. Ne do të vazhdojmë të e ndëm i në erësirë, të u tuar dhe të shoroditur, dhe risa të shohim me dritën e Allahut së fa na o talë. Njerëzit më fatkeq janë ata që vazhdojnë në gjunahe dhe gabime dhe nuk kanë ndërmend të, të pendohen. Një pjesë të dashkimit ata e përjetojnë qysh në këtë botë, por vuajtjet dhe dëshpërimi i tyre nuk merr fund me vdekjen. Nëse nuk janë penduar para vdekjes, për gundrazi, dënimi i tyre në botën tjetër është edhe më i rëndë. Ai që është i verbër ndaj argumenteve të Allahut subhanahu wa taala Në botën tjetër do të jetë edhe më i trishtuar dhe i pikëlluar. Dhe ai që ka zgjedhur për veten e, e tij humbjen, Allahu subhanahu wa taala do ta lër të endet i hutuar dhe i çoroditur në kotësin e vet. Tënderuar shikues vëllazër musliman. Në fund të këtij emisioni ju ftoj të meditojmë pak Rreth një hadithi të nderuar i cili para së gjithash vërteton sinqeritetin e profetësisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka folur për disa gjëra, të cilat ka ndodhur e shume shumë e shumë të tjera, por pesë përmenden në këtë ditë, të cilat kanë ndodhur janë në një realitet në kohën tonë dhe ne po e shohim me sy tan le ta dëgjojmë se çfarë thot i dërguari i Allahut alayhi salatu wa salam kur përhapet dhe publikohet immoraliteti në popull atëherë te kata do të përhapet murtaja e smundit të tjera epidemike e vdekje prurse të panjohura nga paraardhësit e tyre Ky është e parë. Tjetër. Kur njerëzit hânë pesh, ata do të do të goditen nga fatësira. Të ardhurat do të fitojnë me vështirësi dhe do të vuajnë nga padrejësia e pushtetarëve. 3. Kur njerëzit nuk e nxjerrin zakatin e pasurisë së tyre, do të privohen nga rreshjet. Dhe sikur të mos ishin kafshët, atyre nuk do t'u zbriste shi. 4 Kur ata e shkelin besën e dhënë Allahut dhe të dërguar të Tij, Allahu ky shkakun pasojë. Allahu do t'u ammonsojë armiqjet e tyre që të dominojnë mbi ta dhe do të amarin një pies të begative që kanë nga duartë, dhe do t'ja u marin nga duartë. Dhe fundit, kur dhe i sitë të tyre nuk do t'gjykojnë me librinë Allahut së fanë o t'ala ta dhe do t'bëjmë për zjedje t'asaj që Allahut së fanë o t'ala ta ka shpalur, atëhere Allahu lejon luftrat mes tyre. Pra do të bëhet, do të ketë luftra brenda llojit të vet, mes muslimanëve. Natyrisht shtrohet pyetja. Unë qesh në fillim para se të citoj hadithin e përmenda. Le të mendojmë, le të meditojmë. Realitetit tonë, të gjitha këto fatkesi, në këngoditur. E pra profeti sallallahu aleyhu sallem, në këllar lajmëruar, saktësisht për atë që do të ndodhët. Por ne duhet të nziri mësim, nga kjo aditi profetit sallallahu aleyhu sallem, kur përmëndet një popull në të cilin përhapet i moraliteti, kur njërzit hanë në peshë, kur njerëzit nuk nëzirin zekatën e pasurisë të tyre, e shkelin besën që i kanë dhe në laudhe të dërguar të ti, dhe u dhejësit nuk gjykojnë me librinë e laudë së panon të ala përbëjnë për zjedhje, të gjitha këto janë, shka që të pojo, po cilat janë, fat, cilat janë pasojat, fatkesit, do të përhapet dhe gjojni, do të përhapet, do të përhapen smundje, si mortaja e smundje të tjera dhe kje prurse, të pa njoro nga prarësit e tyre, si që sida, launë arruaj. Do të godite nga thatësira, të ardhura do t'ifitojnë me vështirësi, dhe dhvuajnë nga padritsit e pushtetarve. Sa shumë ankojemi, për këte. Do të privohen nga reshjet, edhe nëse bjën reshjet nuk do t'ket bere shjet. Dhe falë mëshirës a lautës panodotara, si kurth, Të mos ishin kafshët, nuk do të zbrişteshi. Allahu do t'ju mundësojë. Kujdes o ju jo musliman. Kuptojini realitetin, gjendjen në të cilën ndodhemi dhe të shpjegojmë dhe të arrijmë që të dalim nga ky llum në të cilin jemi fundosur. Kur shkelin besën muslimanit, muslimanit që i kanë dhënë Allahu dhe dërguar ti, atëherë Allahu do t'ju mundësojë armiqve të mundësoj armiq tyre që dominojnë në bita edhe të uamari një pjesë të begative të tyre nga duartë. Si kurse ndofë sot në vëndet e Afrikës apo të Aziz që shfrytizohen nërë të pa mëshirëshme nga përëndimorët e tjerë. Dhe kjo për shkakën tonë, për shkakë të gjunaeve tonë, Dhe kur dhjetësit e muslimanëve të mos shqiqohen me librin e Allahut subhanahu wa taala, atëherë Allahu lejon luftrat mes tyre. Sikur se është bërë realitet i shohim muslimanë të përçarë me njëri-tjetrin në dhe në armiqsi me njëri-tjetrin, zot plus Allahu subhanahu wa taala që ta rregulloje gjendjen tonë. O Zot, ne u kemi bërë shumë padredsive të vetona. Të lutemi ju jo Allah reguloj gjëndjen ton, në ndryqo në rrugën e drejt dhe në forëson në momentet e dopsis, o Zot, mos i dhe vio zemra tona nga rruga e drejt pasi që i drejtove ato të lutëm jo Allah, në dhuroh nga mshila jote e pakufishme, vërtet, tje gjithërrues. O Zot, o Zot, në udhëzo dhe në beshkak për udhëzimin e të tjerve, Mos nga humbë, mos nga lerë në humbje dhe mos nga bëshkak për humbjen e të tjerëve, o zotë nga jepë mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër dhe nga ruaj nga dënimi i zjarët. O sallallahu la nebina muhammed wa la alihi wa sahbihi wa sallim e teslim mën këtira, dheri në takimin apo emision në radhës, ju përshëndes me përshëndetjen islam, es-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. <të>